și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie programul le 259 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi începe cu meditația versetului 6 din Luca de la capitolul 23, unde îl găsim pe Domnul Iisus, adus de preoții cei mai de seamă și de și bătrânii rodului în fața lui Pilat, să fie judecat. Întrucât programele noastre de radio au această intenție să trezească la viață, vrem să citim poezia intitulată Viața, scrisă de Costache Ioanid în volumul Taine. Viața Câtă vreme nu s-a închis Cartea Mântuirii, cât Iisus mai poartă în reni sângele iubirii, cât mai poate pâlpâi jarul sub cenușă, stai și ascultă. Domnul tău bate acum la ușă. Dacă azi e prea e că vrea să-ți spună gândul cel mai însemnat, vestea cea mai bună. nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi, dar, prieten drag, cât mai este milă. Cât iertarea nu și-a închis cea din urmă filă, cât al neamurilor timp încă nu se curmă, cât Isus mai poartă în răni stropii cei din urmă, nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată, azi el și-a întors către tine fața. Omule, fii înțelept, azi primește viața. Amin! Nimeni nu-ți garantează, nici ție și nici mie, că putem să sfârșim chiar și ascultarea acestui mesaj. De aceea, fii înțelept, să fiu înțelept, să fim înțelepți. Și acum, ascultând la mesajul acesta, în care vorbim despre suferințele Domnului Isus, să recunoaștem că pentru noi au fost aduse și mulțumindu-i pentru iertarea care ne-a adus-o, să o primim devenind copii ai Lui, iar cei care prin harul său am primit deja titlul de copii ai Lui, să facem o nouă pocăință, pocăința pocăiților despre care Scriptura vorbește și mai ales în Apocalipsa, lepădând de la noi tot ceea ce am mai ținut din firea noastră cea veche. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile cauți că să ne determin să primim darul cel mare pe care l-ai trimis pe Domnul Isus Hristos. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului acestuia cu un duch de cercetare, cercetare care să sfârșească prin a primi pe Domnul Isus Hristos în noi, ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Amin. Ce jert păscumpul tată, a -a pe calva și totuși pentru tine ea poate fi zada Iubiți ascultători, suntem deci la versetul 6 din Luca, de la capitolul 23, în împrejurarea în care Domnul Isus se afla înaintea lui Pilat, la judecată. Citim versetul. Când a auzit Pilat de Galilea, a întrebat dacă omul acesta este Galilean. Din versetul 5 de la Luca, 23, Pilat a aflat despre Domnul Isus că era Galilean, și anume, când preoții cei mai de seamă au strigat, Întărătănă norodul și învață pe oameni prin toată iudeea din Galileea, unde a început până aici. În versetul acesta, observăm că atunci când Pilat a auzit că este din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Ajungi să cunoști adevărul numai dacă îl cauți cu stăruință și dacă cercetezi adânc felul său de a fi. Rostul omului pe pământ este unul singur: să caute adevărul. Să-l cunoască și să se alipească de el cu toată ființa lui. Numai adevărul păstrează viața, o luminează și o fericește. Cine nu este în adevăr, este cu siguranță în minciună, în rătăcire. Cale de mijloc nu există. Pilat a vrut să știe precis anumite lucruri despre Domnul Isus? dar nu cu gândul ca să primească învățătura și calea lui, ci din simplă curiozitate și cu dorința de a scăpa din încurcătura în care se afla, adică judecarea unui proces cu totul aparte. El nu voia să dea dreptate preoților care târâsele pe Isus în fața instanței pentru că îi vedea atât de nedrepti și plini de ură. Pe de altă parte însă nu avea nici curajul să facă dreptate părâtului pentru că se gândea la urmări grave în legătură cu slujba lui, căci cunoștea setea de răzbunare a părâtorilor. De aceea căuta să împingă procesul în fața unei alte instanțe. A întrebat dacă omul acesta este galilean. Atunci când vrei ca adevărul să slujească intereselor tale și nu vrei să slujești tu intereselor adevărului, nu vei ajunge niciodată la adevărata lui cunoaștere. Pilat voia să știe dacă Isus este Galilean, însă numai cu scopul să scape de răspundere. Nu vroia ca să afle dacă e Galilean ca să-l apere mai bine și să primească apoi adevărul lui. Dragul meu, tu pentru ce vrei să știi anumite lucruri? Dacă dorința ta este să cunoști adevărul ca să te faci una cu el, slujindu-i cu toată ființa și în tot timpul, atunci ferice de tine. Dacă însă urmărești să știi în felul lui Pilat, atunci nu vei fi fericit nici acum, nici în viitor. Judecata lui Dumnezeu este necruțătoare pentru viclenii și fățarnici. În continuare, ni se istorisește în versetul 7 următoarele. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el la Ierusalim în zilele acelea. Pilat a început să se simtă nesigur în fața acestui om prins și atât de tăcut. De aceea a oftat ușurat când a auzit că Isus este din Galileea și l-a trimis îndată la Irod, cârmuitorul Galilei, ca să hotărească el. Irod Antipa, ca și Pilat, venise la Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Pașterii. Iudeii erau un popor neastâmpărat și când se adunau mai mulți la oaltă, era nevoie de autorități ca să fie între ei. Astfel a trebuit să meargă Iisus de la Pilat la Irod și iarăși de la Irod înapoi la Pilat. Pilat locuia în partea de nord-est a orașului, în Antonia, pe când pălatul lui Irod se afla în partea de sud-vest. Era deci un drum cam lung până acolo. Ah, trebuie să alergi de la Erod la Pilat, zicea o doamnă, care nimerise greșit adresa unui credincios, iar acela o trimetea la adevărată adresă. Nu, doamnă, nu-i nevoie să mergeți de la Erod la Pilat, răspunse credinciosul. Mântuitorul dumneavoastră a făcut el însuși acest drum greu de la Erod la Pilat pentru dumneavoastră. Da, el a mers chiar la Golgota. Dacă vreți să credeți în dragostea lui, veți afla că el a străbătut căi e grele pentru dumneavoastră. Femeia n-a răspuns niciun cuvânt. Fața ei dovedea, însă, că o luase gura pe dinainte. Așa se face că adeseori lumea folosește greșit multe din cuvintele sfinte. Irod Antipa, o nouă și tristă figură în această dureroasă istorisire, era fiul lui Irod cel mare, care era împărat pe vremea când s-a născut Domnul Isus în Betlehem și care căuta pe prunc să-l omoare. După moartea lui, Fiul său, Irod Antipa, a domnit în Galileea, unde își zidise o capitală, Tiberiada, numită astfel după numele împăratului roman, Tiberiu. De origine era un edomit viclean, după inimă un păgân, după educație, grec un bărbat rafinat în societatea israelită. Domnul Isus mai înainte, numise pe acest Irod Vulpe, din pricina vicleniei și fățărniciei sale. El omorâse pe Ioan Botezătorul și voia să omoare și pe Domnul Isus. Mântuitorul nostru, ca să-i se desăvârșească suferințele în vederea mântuirii neamului omenesc, a trebuit să treacă și pe la Irod. El nu s-a împotrivit, ci ca un miel pe care îl duci la junghiere, n-a deschis gura. Biruința crucii este numai în liniște și pace, nu în tulburare și împotrivire. Ferice de noi, dacă înțelegem și trăim acest mare și minunat adevăr. În versetul 8, citim că. Irod când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și ne dăjdea să-l vadă făcând vreo minune. Iubiți ascultători, să fim atenți la Duhul Cuvintelor și nu numai la sonoritatea lor. Citim, deci, că. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Ei bine, aceasta este o vorbă foarte frumoasă. Dar de unde vine și unde merge ea? După sunetul ei pare a fi începutul unei vieți noi. Nu începe oare mântuirea noastră printr-o astfel de vorbă? S-a bucurat însă Irod, la fel ca Abraham, ca Simeon, ca Ana, și ca alții care au așteptat pe Mesia atât de mult? O, dacă ar fi fost așa! Dar nu! Irod s-a bucurat de Iisus, întrucât răgea nădejde să-L vadă, făcând vreo minune. Lui Irod nu-i trebuie ocazia de a primi harul lui Dumnezeu, ci îl interesează să se mai distreze puțin cu Domnul Iisus, dorind să-L vadă ca pe un scamator, săvârșind lucruri senzaționale. Văzându-l pe Domnul Isus, Irod s-a liniștit, căci trăise clipe de neliniște atunci când a auzit despre el. Credea că Ioan Botezătorul s-a sculat din mor și se temea de răzbunare. Cu ocazia aceasta, el își ucidea glasul cugetului și astfel nu mai putea auzi chemarea harului lui Dumnezeu. Citim, deci, despre Irod că atunci când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult. Bucuria nu este totdeauna aceeași. Aternă de starea inimii. Și de credința care o umple. Irod nășdășduia să-l vadă făcând vreo minune. Trebuie să știm că Domnul Iisus n-a venit să facă minuni, ci să mântuiască ce era pierdut. El însă întărea vestea mântuirii și cu minuni. Deci principalul lucru este mântuirea, nu minunile. Din pricină că unii oameni umblă nu după Domnul Iisus, ci după lucruri în legătură cu Domnul Iisus, se ajunge la mari rătăciri. Credinciosul adevărat nu umblă prin vedere, prin lucruri văzute, ci prin credință. Credința nu are nevoie de nimeni, necredința însă are nevoie de acest lucru. Cei mai mulți din cei care asistau la minunile Domnului Sus, se împietreau și spuneau că El face acest lucru cu ajutorul Domnului Dracilor. Credința se folosește de minuni, dar nu face din acestea un scop. Dumnezeu face minuni numai când este nevoie. Lumea este ca un copil. Îi dai o jucărie și apoi vrea alta și alta. Ea este dornică de noutăți, nu de pocăință. Când se plictisește de o noutate, umblă după alta și niciodată nu se satură. Este un semn a ceea ce este firesc. Irod era tipul omului din lume. El nu dorea decât distracție, nu adevăr și nici pocăință. Domnul Isus însă nu i-a satisfăcut această dorință păcătoasă, după cum nici astăzi nu răspunde la dorințele celor care nu caută voia lui Dumnezeu, ci numai interesele lor materiale și slavă de șartă. În versetul nou, citim despre întrevederea lui Irod cu Domnul Isus. Versetul spune așa: i a pus multe întrebări. Dar Isus nu i-a răspuns nimic. Domnul Isus n-a avut niciun cuvânt, nici o minune pentru Irod, în care era un amestec de desfrâu și superstiție. La oameni ca Irod și la stări ca cele în care se afla el, Domnul Isus nu răspunde niciodată, pentru că, în cazuri de acestea, nimic nu e mai sănătos ca tăcerea. E mare lucru să știi să taci. Grăsuiește un proverb arab. Răspunde prostului tăcând, spune un alt proverb arab. Irod, văzându-se umilit, a început să bagiocorească pe Domnul Isus, dar el tăcea. Cât de mult ne vorbește purtarea Domnului Isus în această împrejurare! Noi socotim că avem un cuvânt de spus pentru oricine, însă aceasta dovedește că nu avem acea pătrundere a lucrurilor și a oamenilor, pe care o dăm Întuitorul nostru oricui o cere de la el cu credință. Căci sunt vremuri când trebuie să vorbești, dar sunt vremuri când trebuie să taci. Irod știa prea bine adevărul, ce nevoie era să-i se mai spună ceva? Că din această purtare a ieșit jocură, nu e de mirare, ce altceva putea să facă un necredincios? Să rămânem în lumina Domnului Sus. Și vom ști când să vorbim și când să tăcem, pentru ca din toate să câștige adevărul și să fie slăvit Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 10, aflăm că preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Isus, și felul lui de a fi nu a fost și nu va fi niciodată pe placul preoților, și al tuturor acelora care, în vreun fel, urmăresc folos, bunuri materiale sau slavă de șartă, din partea partidelor religioase mai mici sau mai mari din creștinism. Toți aceia care urmăresc folosul din acestea pământești, totdeauna vor sta acolo unde este judecat Isus și îl vor pără cu înfierbântare, pentru că Isus nu este de partea sutelor de despărțiri dintre credincioși de partea celor care apără aceste despărțiri, cât de josnică stare au aceia care pândesc și părăsc adevărul și pe fi adevărului din pricina faptului că urmăresc scopuri mărșave. Ei își sunt lor dușmani. Cine să le mai aducă lumină și mântuire dacă dau la moarte adevărul? Să prigonești adevărul în numele adevărului este cea mai grea stare în care diavolul târăște pe om. Să condamni niște credincioși folosindu-te de Biblie este cea mai grozavă stare în care diavolul târăște pe om. Să condamni pe credincioși în numele lui Isus, care a spus că nu a venit să judece, ci să mântuie, este cea mai grozavă stare în care diavolul poate tăi pe om. Prioții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pâreau cu un fierbântare. Dragul meu, acolo unde stai tu, adică familia, prietenii, locul de muncă sau locul de închinare, ce se întâmplă cu Isus și ce faci tu pentru el? El aperi tu pe Isus? Sau îl părăști? Să știi, nu numai vorba ta, ci și viața, felul cum trăiești, fac una sau alta din cele două lucrări. Pe care din ele le face viața ta? Cu Domnul Isus nu poți fi decât ori prieten, ori dușman, ori urmaș supus al lui, ori pârătorul lui. Stare de mijloc nu există. Vorbesc mai despre cei care știu cât de cât despre Isus. Ca să nu devii Pârătorul Domnului Isus, trebuie să treci 100% de partea Lui, să-l primești pe El prin credință ca Mântuitor și Domn al vieții tale și să fii gata să mărturisești pretutindeni voia Lui, Cuvântul Lui și felul său de a fi. Acesta este rostul oricărui creștin adevărat pe pământ. Ferice de acela, care dorește adevărul, îl caută și când îl găsește, îi se predă lui. În versetul 11 aflăm că Irod cu o lui de pază se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. Păi nu e așa, ce putea să facă Irod cu Iisus decât să-și bată joc de el? Ce poate să facă astăzi Duhul Aluatul lumii Irod, decât să urmărească și să bagiocorească pe Isus? Satana este același și urmărește aceeași țintă, deși cu alte mijloace. Oriunde te întorci în lume, întâlnești Duhul lui Irod, felul lui de-a-fi, care își bate joc de Isus, de Scriptură, de felul de-a-fi al lui Iisus, de credincioșii lui și de orânduirile lui. Credința este socotită ca ceva înapoiat, care încurcă mersul lumii, iar credincioșii sunt numiți bigoți, proști, nebuni și vrăjmași ai progresului. Chiar cei care se ocupă cu studiul Bibliei, dar au anumite funcții în cultul religios din care fac parte, și ei își bat joc de credincioșii simpli, care trăiesc după Noul Testament numindu-i sectari, pocăiți, rătăciți, vrăjmași ai neamului, înculți și așa mai departe. Da, oriunde te întorci, întâlnești Duhul lui Rod, care și-a bătut joc și o de Domnul Isus, și astăzi la fel. Nu se vede nicăieri Domnul Isus niciodată, bătându-și joc de cineva care nu crede ca el. Da, oriunde te întorci, întâlnești Duhul lui Rod, care și-a bătut joc și o de Domnul Isus. Un lucru trebuie să știm sigur. Nu trebuia nu trebuie să sufere Hristosul aceste lucruri? E întrebare care el o pune în Luca 24-26 celor doi ucenici în drum spre Emaus. Acesta e drumul Hristosului, atât cap cât și trup prin lume, drumul crucii. Fără acest drum n-ar fi fost cu putință mântuirea noastră și a neamului omenesc. Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-au bătut joc de el și l au îmbrăcat cu haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În Evanghelia după Matei la capitolul 27 citim că l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap. Rostul suferințelor și al morții Domnului Isus, jertfa lui pe Golgota, după cum s-a mai spus, este mântuirea noastră din păcat și moarte punerea noastră într-o stare după voia lui Dumnezeu, pentru slăvirea lui în vecii vecilor. Iată de ce tatăl a dat, prin fiul său, prețul cel mai mare, sângele sfânt și scump, care a curs pentru vina noastră. O istorioară adevărată arată simplu și luminos acest lucru. O doamnă cu fetița ei priveau cu admirație tablourile expuse în vitrina unui magazin. Unul din tablouri înfățișea pe Hristos cu cununa de spin pe cap. Era tabloul cel mai mișcător, care a făcut-o pe fetiță să întrebe pe mama sa. Mamă, spune-mi, de ce a purtat Domnul Isus o cunună de spini? În clipa aceea trecea pe lângă fetiță un doctor vestit în acel oraș. Întrebarea l-a atins ca o săgeată, dar fiind grăbit, n-a putut să aștepte răspunsul mamei, ci și-a continuat drumul, stăpânit însă de întrebarea fetiței. Toată ziua aceea și a doua zi, în timp ce examina bolnavii, se întreba mereu de ce a purtat Iisus cu nuna de spini, care a fost rostul jertfei de pe Golgota. După amiază, a trecut din nou pe lângă vitrina magazinului și a privit mai cu atenție tabloul. Pictorul arăta în același timp suferințele, cât și dragostea de nepătruns a mântuitorului. Și roaie de sânge se scurgeau de pe fruntea încununată cu spini. Iar vârfurile ascuțite se îndreptau parcă spre cel ce privea și îi spunea De ce?" Nu știa să răspundă. Măcar de-ar fi ascultat răspunsul mamei. După un timp, o mare epidemie de scarlatină s-a bătut peste orașul în care locuia doctorul. Cu toate silințele, medicii nu reușeau să oprească întinderea bolii. De câte ori întâlnea câte un sicreu mic, doctorul era cuprins de o mare tristețe și se întreba dacă nu cumva în el era chiar fetița, prietena lui necunoscută. În sfârșit, într-o seară, după o zi grea de lucru, în timp ce ședea la masă, auzi soneria. Domnule doctor, vă rog veniți să vedeți fetița, e pe moarte, stăm aproape. La etajul patru, într-o cameră curată, se aflau mama și fetița muribundă. N-a fost nevoie de o consultație prea lungă. Doamnă, spuse doctorul cu o voce gravă, este prea târziu ca să mai internăm în spital. Mama și-a plecat cu durere capul, apoi a zis. Este singurul meu copil, toată bucuria mea. Dar dacă domnul mi-o cere, trebuie să-i o dau. În acea clipă, doctorul a recunoscut pe mamă și s-a întors către fată. Fața ei era plină de pace, privirea luminoasă. Deși își dădea seama că este grav bolnavă, fetița nu cârtea și se bucura de o adâncă liniște. Abia stăpânindu-și emoția, doctorul a promis că va reveni a doua zi și a ieșit zbuciumat din cameră. A văzut mulți moribunzi, dar de data aceasta parcă era altceva. Era în fața unui prac de veșnicie fericită în care intra o fetiță de opt ani, dar și el, doctor, savant, necredincios, mergea spre veșnicie. Însă spre care? Atunci a strigat. O, Dumnezeule, dacă existi, păstrează până mâine pe acest copil ca să-l pot întreba despre tine. A doua zi de vreme de tot, doctorul s-a dus grăbit să vadă pe micuța pacientă. Oare mai trăia? A intrat, dar nu i-a venit să creadă ochilor. Nici urmă de febră, pielea ei nu mai avea pete roșii. Niciodată nu mai întâlnise așa ceva de când a devenit medic. S-a înclinat în semn de închinare pentru că a văzut fără îndoială degetul lui Dumnezeu. S-a așezat pe marginea patului. Copila era desigur foarte slăbită. Ei, cum te simți în dimineața aceasta, fetițo? întrebă doctorul. Bine, spuse fetița, ușoară ca și când aș zbura spre cer. Ai vrea să mergi acolo? O, oh, da, mult aș vrea, căci acolo voi fi lângă Domnul Isus. El a murit pe Golgota pentru mine, pentru mine a purtat cu una de spini. Doctorul și-a dus mâna la ochi ca să-și o lacrimă. A așteptat oare chiar acest răspuns? Copila și-a împreună mânuțele și-a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică. N-ai vrea să trăiești ca să mă înveți să cunoști și eu pe Isus? spuse doctorul. O, oh, aș vrea să-i văd acum cu nuna de slavă, dar dacă doriți să veniți la el, îi voi cere să mai rămân puțin pe pământ ca să vorbesc despre el." Slăbită de această discuție, fetița a închis ochii și a adormit. Doctorul s-a ridicat încet și a ieșit ducând cu el o mulțime de gânduri de care ar fi vrut să scape. Încheierea acestei istorisir este că fetița a mai trăit o vreme... Timp în care doctorul s-a întors la Dumnezeu, l-a găsit pe Domnul Isus, după care el a găsit cu cale să o cheme acasă. Iubiți ascultători, facă Domnul ca toate aceste gânduri minunate să ne conducă și pe noi la Domnul Isus Hristos, care a purtat cununa de spini, tocmai pentru ca noi să putem o purta o cunună de slavă. Ce ar putea să ne dea pământul acesta? Ce ar putea să ne dea ceva care măcar să se compare? cu ce va da veșnicia. Domnul să facă ca inimile noastre să fie trezite la adevăr, să vedem această minunată dragoste a Lui să ne copreșească inimile în așa fel, încât nici o clipă de astăzi înainte să nu mai trăim fără El. Cu gândul acestea minunate și cu dorința fierbinte în inimă, ca toți să primească dragostea mare a Domnului Iisus, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului LE. 259 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții